Lillahi nehammaduhu, wa nesta'inuhu, wa nesta'khiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min seyahati amalina. Men yehdihilahu fela mudilla lah, wa mayyudil fela hadiya lah, wa ashhadu in la ilaha inna Allah, vahdahu la sharika lah, wa ashhad anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alaihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ilahi ba'd, fa inne khayril hadithi kitabu Allah, wa khayril hadithu Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam. واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله تقبل الله منا ومنكم صالح <تصفيق> الاعمال <تصفيق> غفر الله لنا ولكم مي настаđamo sa našim našom započetom temom a kratki komentar na tri osnovna načela na, na knjigu, znači tri osnovna načela od autora šeha Muhammeda ibn al qul Došli smo do prvog načela u dijelu koji govori o vrstama ibadeta. Samo da naglasim da ću, da ću nastojati da, da idemo brže sa kraćim komentarom da bi, da bi što više uzijeli pokušati da obradimo sve inčela danas ako bude moguće za lavu pomoć. Znači, došli smo do dijela koji govori o, o vrstama ibadeta, uh, odnosno, uh, autor knjige kaže da uh, naveo vrste ibadeta, pa prvišku smo spomenuli znači, da, su, da su to dova, kaže minhu du'a'u, haufu, rađa'u, te ovakko, kaže, o vrstama ibadeta su dova, strah, uh, nada, oslonac na Laha Đelešanohu, rakbe'u, rahbe'u, hašijevu, hošu'u i tako dalje, e uh, istijane istijazetu uh, i, uh, i kaže da ne prevodi mel dočan podno te uh, ti nazivi ti vrsta ibadeta i kaže wa qailu zalikamin anwa' al ibadat allati amara Allahu biha kullaha kaže uh, kaže kulluha lillahi ta'ala i kaže druge vrste ibadeta koje Allahrano naredio sve te vrste ibadeta pripadaju Allahu džellešanu Uh, naravno dokaz zato da da svi badeti pripadaju laod ješanu je poznati ajkali ja, mi uh, dobro znamo i stalno čujemo to je vama halaqul ja jinne wal insa illal ya'budun yani su stvorili ljude osim, osim da mi uh, ibadete čini uh, prije nego krenemo uh, uh, autor knjige navodi uh, autor knjige navodi znači dokaz za svaku vrstu obadeta da je to ibadet uh, narodno iz, iz korana negdje navodi hadisa da napomeni vel da Vrste ibadeta imamo koji su vezani za srce, znači za dijela srca, ima vrste ibadeta koji su djel, koji su za za, a, a, za organe tijela koje ispoljavaju eti vrste ibadeta. Pa ibadeti koji su vezani za srce, to su prije svega strah od Allah dž.šanu, nada u Žešanu dž.šanu, milost, oslanost na Allah dž.šanu, uh, rağbe, rağbe, znači a, U istom su sve jedno te isto značenje su ovi ovo su sinonimi u arapskom jeziku. A što se tiče i mnogi drugi ibadeti, al a što se tiče banski ibadeta koji se spoljavaju sa organima tela, to su prije svega kaže isti'anatu, isti'adatu, isti'rase, to to je traženje pomoći od Allah traženje utočišta od Allah traženje spasa od Allah šanu planje kurbana zavjetovana Allahu dželešanu sečda ruku i tako dalje. dokaz kaže autor knjige kaže dokaz za svi ovi ibadeti pripadaju samo Allah dželešanu da da je Allah dželešano taj koji zaslužuje da se njemu počučuju. Samo opet da napomenem jel da da ne bilo monotonije jel mi znači govorimo ovdje o jednoj osnovnoj temeljnost stvari na koju, uh, au, na koju autor knjige Šehul Islam Muhammad, Ibn Abduleha uh, koncentriše čitavu tem, a to je da muslimani svate, da da je suština Islama u stvari ispoljavanje da je cilj našeg stvaranja ispoljavanje ibadeta koji inače radimo da ih izvršavamo ispoljavamo samo prema Allahu Želešanu I da je to u stvari jel, najbitnija stvar u kojoj su došli i koju su pozivali e, vjerovjesnici poče od prvog poslanika vjerovjesnika do zadnjeg Muhameda sallallahu alayhi ve I zato čita ova priča, jel, ona se često ponavlja i vrti oko jedne stvari, e, a ona je srž i suština, a koji ide jednog muslimana i zato je treba musliman e, jednom za sva vremena da je stvari i da razumije znači odakte počinje problem kada se ovo naruši. Odakle počinje problem u umetu e, i da je najveći problem u umetu kada se, de, kada se desi greška u akidetskoj osnovi. A to već imamo i to je prisutno u praksi. A pogotovo kad se to odrazina na pogrešno poimanje i tumačenje islama. E, pogotovo od zvaničnih nekih e, institucija ili, e, ili z, e, vjerskih institucija ili e, osoba koje koje su ljudi uzeli za, za vođe, a koji u stvari eh, najbitnije stvari islama, temeljne stvari islama pogrešno tumače površno ili čak pogrešno ili čak suprotno jel u mnogim segmentima. I onda eh, znači zaista dođe, ja dođo muslimani jedno jedno apsurdnu situaciju da ispoljavaju islam u onome što je islam došao da se bori protiv toga. Nažalost toga imamo u mnogim oblastima kod muslimana I, i, I zato, znači ovdje patite, ne, ne govorimo ovdje o, o tekviru, ispuštanja tekvira na pojedince, niti uopćenom tekviru, nego ovdje govorimo, ovdje govorimo o jednoj vrlo bitnoj stvari, a to je da musliman shvati šta je suština islama. I što je stvoren i šta Allah Ješanu traži od njeg i čega se najviše treba paziti. Stvorene radi Tevhida, najviše se, čega treba da se pazi, to je širk. To je suština islama. To kada musliman shvati, on je shvatio najbitniju stvar islama. Ono ostalo je stvar odgoja i upotpunjavanja i ustrajavanja na onom što je što je, što je ispravno razumio. Dok međutim jelako ovu, ovu stvar ne shvati u osnovi ili površno razumije ili misli da je to usporedna stvar ili misli da je to stvar s kojom su muslimani riješili u davna vremena za vrijeme Muhameda sallallahu alayhi wasallam Onda upadne u veliku grešku i veliki belaj. A to je ono što danas imamo, što sam vam spominjao već jednom, da imamo muslimane koji za sebe tvrdi da su muslimani koji izgovaraju šehadet, jedan i drugi, međutim ne razumiju taj šehadet, ne razumiju značenje lajla hiljela i šta je suština tog lajla hiljela, za razliku od, izgovaraju lajla hiljela znači, a ne razumiju ga niti ga spravodaju u praksi, za razliku od mušrika koji su razumijeli Laila ilah ali ga nisu izgovarali, nisu to htjeli da živje po njama. E, znači, dolazim u jednu absurdnu situaciju da oni koji sebe nazva, nazivaju i smatraju muslimanima, koji mi ubrajamo muslimane u, u lovalu, pa da oni ne razumiju, znači, najbitniju stvar, a to je značenje Laila ilah ilah ilah ilah, i šta je, njihovo, šta je suština njihovog boravka na Njaluku i šta Vlađešanu traži od njih. Kaže autor knjige, dokaz, znači da svi ibadeti koji smo spomenuli, koji nismo, da pripada la džahanu Kur'anski ajet koji smo također spominali a to je u suri El Džin kaže la džanu va anel mesaci de lillahi fala ted'u ma'a allahi ahada kaže uh, mesdžedi odnosno mjesto gdje se čini ibadet i pripada samo Allahu dželešanu i nemojte doviti odnosno nemojte šiniti badeca Allahom uporoz Allahom nekom drugom znači nemojte počivati badet uporoz Allahom nekom drugom znači mušrik je onaj koji vjeruje Allahu dželešanu zna za Allah dželešanu čak počini određene vrste ibadeta, a istovremeno ispoljava određeni ibadete nekom mimo Allah dželešanu. To je to je definicija mušrika. Ja. Za razsko od, od ateistiku koji stvari negira postojanje Allaha dželešana. E, dalje dali autor kaže vrlo bitnu stvar, a to je kaže men sara fe minha şeyen li ghairi laifi kafir. Onaj ko uputi nešto od ibadeta spomenutih ibadeta nekom nekom mimo Allaha đelešanuhu On je u islamu mušrik i kafir. Ujedno i mušik i kafir. Nač riječ mušik i kafir jedna drugu nadopunjava i mada kada se razvoje imaju el različi značenje, a kada, kada se odvojeno kažu i sadrži jedno i drugo značenje. Dokaz dokaz znači za ovu stvar da ona je uputi nešto od ibadeta, ako ispolji nešto od spomenuti ibadeta nekome mimo Allaha džellešanu da je on mušrik Kaže to su riječi, kaže vadalidohola etala, to su riječi uzvišenog. Wa ma yedru ma a kaže onaj, ko dovi ili ko uputi ibada sa Allahom dželle nekom drugom božanstvu, kaže bihi, a za tak takvo božanstvo, za okućivanje nekome etakvom ibadet nema dokaza da uh, narod za, za tu uzvar nema dokaza, fa inna hisabahu inda rabbika kaže, on će i polagati račun, on će svoj račun polagati kod i kada Allah dželle šanuhu ina felešan zaša kaže innehu la yuflihu kafirun, kaže, zaista neće uspjeti kafiri. Šta to znači uh, ovo da Allah dželle kraj naziva kafirima, oni koji upućuju neku vrstu ibadeta uporedo sa Allahom dželle šanuhu nekome mimo Allaha dželle šanuha da to bilo vama jasnik i, i kristalnije ili plastičnije ili slikovitije, znači to je ono klasično što imamo danas, da neko dovi neko stvorenje, bilo ono mrtvo ili živo, i traži nešto od njeg što može samo Allah Žešanu da isplni. To je klasičan primjer širka i kufra, kao što imamo kod Rafidija, kod Šija, da dovi čak kada Tava fe el oko Kabe, oni govore, jel izgovaraju riječi ja Ali, ja Fatima, ja Zahra, dozivaju Ali o radi Allahana i znači dove, traže od njegu da im usliša te stvari koje traže od ovih, ili od Fatime, radi Allahana e, i tako dalje. I on to smatraju, i oni to smatraju sasvim ispravim, dozvoljenim i da to uopšte se apsolutno nekosi sa islamom. A stvari, istina je da je to čisti, klasični širk i da je to stvar koja ih izvodi islamo na ono takav način, jel, E, ispoljava vrsti bade znači dova je jedan naj, naj, jedan najviših vidova ibadeta koje su se nadočinšala a oni na takav način ispoljavaju. A takvi primjeri je imamo i kod, a, kod oni koji je čini određeni badete, e, oni koji su u kaborovima, evlijama i to mještišno. Čak je i kod, kod sufija imamo i živim šejhovima da upućuju određen vrste i badeta, a mrtvi je da ne govori je. E, poznata stvar u recimo u Egiptu je to da kada oni imaju godišnji mevlu e, Abdul Kadira Bedevija, godišnji megu svake godine se ponavlja u Egiptu, u Kairu. E znači toki bude skup više se ljudi okupi nego, nego za vrijeme hadža u Mekki. Oko 4 više od 4 miliona dana se okupljiti ljudi i ono što je zanimljivo stvar kada se tu drže odaje na predavanje vazova i tako dalje, da se javno zajednički grupno džemacki u puči jedovaj traži pomoć od Abdul Kadira Bedevija traži se pomoć od nje čak da pomogne u metu. Da spasi umetodov belaja u kome je protiv Amerike itd. i tako I druge stvari znači i javno i jasno i otvoreno znači dobi ju pučaju i traže pomoć pod okadra bedevija. Oni znači, on, on to zasniva na nekoj svojoj logici jel da je taj čovjek Elija, znači taj a, a, vođa sufijsku perif kada on Elija da on, on bliska Lavdji Šanu i da on stvari jel da je on taj koji posreduje kalažeš onda s njima izvrši elo na takav način razmišlja al to je u stvari u šerijetu čisti, čisti širk odnosno kufr i što najželoznije je da u tom učestvuju čak neke zvučne ličnosti i čak neke vođe određeni poznatih čemata islamski znači nažalost je Bela je ovog umetaj baš utama je al uh e, opasno širka šta je opasna širka u odnosu na druge grije mi imamo grije ubistvo bespravno ubistvo čovjeka imao grije zinaluka imao kamate i po, opše poznati e, grijesi kod muslimana odnosno islamu, a, ali radska od širka i od ovih grijeha je u tome što ko uradi širk da sa širkom poništava sva svoja sva sva djela koja je radio prije toga a to je naravno spomenuto u nekoliko qur'anskih ajeta kada kaže ono kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže la in eshrektelayah batn amalak wala takun kaže ako učini širk kaže sigurno će tvoja djela propasti i bićeš od onih koji su jel, koji su, uh, koji su, uh, koji su uh, gubitnici koji su izgubili tako hoće kaže Allahu kaže wallahu ash reku lahabita anhu ma kanu ya'malun da ako oni učine širk kaže uh, ko znači oni koji, vjer, koji vjeruju koji vjeruju koji vjeruje Allahu koji bade samo njemu kaže lahabita anhu ma kanu ya'malun i kaže bilog propašao ono što su radili dobri dobrih djela prije toga U tom je znači, opasno širka što automatski poništava sva dijela i što je zaošetak mušrika džehennem, ako se narodne pokajeli i vrati ponovo u islam. Međutim, što je ovdje problem kod ovih ljudi koji pogrešno tumačaju ovu stvar širka, posrednjištvo dolađe šanom, što oni apsolutno ne prihvate da je to pogrešno. Znači pogrešno budu naučeni, pogrešno protumačeno i u tome i to postaje njihov njihov vid ispoljavanja Islama. I on tako žive i na tome umru. Znači, od tih ljudi je tes živa da se oni pokaju, jer, jer uopšte ne smatraju spornim to što radi. Naravno zbog porečnog tumačenja. I zato, jel, zato imamo žalostnu situaciju ovako kako imamo u našem umetu, da, znači, da se radi ono, ispoljava se vid Islama, I to skrušeno, sa, sa najvećim vidom skrušenosti i bogobojaznosti se čini i širk Allahođe lešanu, što je absurd i, i istovremeno i smiješno i, za, i žalosno da može muslima doći u takvo stanje. je njihov je jedan veliki izgovor kako, kako može neko ko klanja, ko posti i vjeruje Allahođe lešanu da učini širk i izađe islam, kako to nemogućeno. A to stvar je, to je što ta eh šarijska metodika kaže da što čovjek ta goda uradi ako vjeruje lažešano ispoljava ruknove islama da on ne može izaći iz vjere. Zato što ho lutvar na karano tumači. Autor dalje navodi, jel navodi za svaki spomenuti ibadet dokaz iz Kur'ana i negdje Suneta, pa kaže jel, dokaz dokaz za, da je dova ibadet Iako ovo navodi ovde poznati hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da doa je umuhul ibade, da je da je srž ibadeta. Ovaj hadis vidiš ga Tirmizi, s tim da ovaj hadis ima osobiu slabost, ima Ravija Ibn Lahija koji je koji je slab. Taj hadis, međutim, sličan hadis, koristi hadis samo drugim drugim malo drugačijim riječima, oni vjerodostav vidiš ga Buta u svom Sunenu, gdje kaže poslanik sallallahu kaže doa huvel ibada. dova je Ona je znači ona je ibadet. Znači ona je baš ona je ibadet. E, tako znači da je to isto znači isti hadis, e, glavnom učeniac koristi jedan i drugi jer ima isti kontekst, isto značenje. I navodno poznati kuranski ajet koji jasan dokazuje da je ovo ibadet, a koji gdje kaže uzvišeni وقال ربكم ادعوني استجب لكم kaže vaš gospodar uputite mi do ovu, estecible ko ja vam se odazvati. Kaže inel inelene istakbiruna a oni koji se Uzohole, koji su sprotive an ibadeti, od činjenja ibadeta meni, kaže sa jedholune džahneme daherim, kaže učit će u, u džahnem, sigurno, ili u džahnemsku vatru, A šta je ovdje vrlo bitna stvar, da Allah Žešanu kaže, oni koji se uzohole od mog ibadeta, koji imbadetu govori na početku ajeta, od dovi. Allah Žešanu u ovom ajetu naziva dovu ibadetom. I onaj ko se uzohole od činjenja te dove, odčinjenja Znači, ne upućuje ibadet samo Allah u Žešanu, taj ibadet koju dovu, nači bit će stanovnik e, džehennema, kao što je jasno došlo u, u, u ovom ajetu. I ovakvih ajeta i hadisa imamo koliko hoćete, koji govori u prilog tome da je doba ibadet. Da ne bi se to tebe zaležavalo, navno, vratno vam je poznato i to da u, u šerijetu, islamu, kada govorimo o dobi, na arabskom e, da, da učenjaci u onom dovu na dvije vrste, duaul mesele i duaul ibadet, duaul mesele, Dova, znači traženja, neće god da laže šano, kada čovjek traže da ono šano oprosti, da ga ono šano obskrbi, da, mu, da otklonju od njih nevolju ovu, znači to su ove duaom mesele, znači dova traženja, neće god da laže šano, nešto znači, konkretno, bilo dunjalaško, bilo ahirjatsko, dok je duaom i badet, dova i badet, u stvari to su poznati i badeti koji mi naše znači, radimo, poput, poput zekata, namaza, tahareta i posle toga znači to se zove doa u ibadet znači dova ibadet naši ti ibadet su sami posebi vid dove Allahu džellešanu kod nas doa uglavnom prevod jer molitva ne zna to znači uglavnom u tom kontekstu da ne duljimo kod toga autor posle toga navodi jel dokaz za strah kur'anski ajet da je strah ibadet kaže Allahu džanu felate hafuhu va kafuni nemojte se njih bojati nego se da se bojite mene Koga ne može se bojati, Allah žena ovdje govori o znači govori mušicima, da se ne boji oni stvari koje su oni učinili svojim božanstvima, da ne navodimo detalje, od čega su sve oni učinili božanstvo. I opet naglašavam, ja to sam sam na prvom, u prvom predavanju u ovoj temaci govorio, znači kada govorimo o mušicima i njihovom širku, znači vrlo je bitna stvar da svatite da znači, mušici što su uzeli sebi e, e, znači e, takozvane one i idole kako god da nas prevode jel Kumire, tako dalje e, znači, to što su uzeli sebi za božanstva znači ne možete shvatiti e, e, površno i bukvalno da su oni stvarim da oni misle o stvari da je onaj kip koji oni napravi od drveta od o, od kamena i sličnog Da, je, da, da oni stvarno smatraju da su te stvari uh, božanstva. Jel? Nego su oni smatrali da, da ti kipovi, da ti kumiri uh, da su stvari posrednici prema Allahu Đelšanu. Znači oni su uzmali za posrednike, a stvari to je taj čisti i širke. Znači, oni su uh, smatrali da ne mogu direktno obraćati prema Allahu Đelšanu i imati tu direktnu vezu nego su, uh, nego su imali jel, utjelovljenje nekog drugog koji je blizak kroz Žešanu, po njihovom razumijevanju, preko kojeg su posredovali do alađešanu, i čak su znači, šta je ovdje problem, što su oni tim kumirima, tim posrednicima upućivali ibadet. A to je ono što mi danas imamo kod u muslimanskom umetu, znači kada uzmu određene evlije, oni koji su određeni kaburovima, znači uzmu i za posrednike između njih alađešanu i upućuju njima ibadet oni dođu zakolju kurban onom koji je u Kabu i traži od njih da otplati određenu nevolju muslimanu ili muslimanci i tako dalje ili neke u donjačku ili čak šefaat kod Allah dželešanu i to slično znači umjesto znači hoću da imam samo jednu osnovnu zamu znači umjesto tih kipova kumira razordati vrsta kako se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve zatekao u u 360 koji je uništio Naći danas smo se Mamsu zamijenili sa svojim Elijama i dobrim ljudima sa Kaburojima. Nažalost to učinjanac i to ne može niko negirati. Je idemo je te bit naj da neko dođe kaže dobro ta, jel, koji, je ko to danas da postaje kaže o, samo učinjanac pišu knjiga, ali danas nema nikog ko, ko vjeruje Kaburovu. Ja u ljetu to, to nije tačno, to je čista greška. Zato znači, je stvarno muslimanskog umeta danas je u mnogim zemljama i jel, kad pokušavaju ovi naši koji ovaj malo strane je malo ovaj ja to oni su pretjerali tekvirali pregorili pa oni sve sve da ka nije to bitak puste kaborova kaže jer su oni što davali oko dvoraca, što što tvari jel, čini i bade prema kralju i melodarmana pokšave ste strane da priđu temi kako bi se ovo kao ovo ova stvar kao ne postoje u danas u stvari tako dalje što čista laž im što nije ne lepo poznavanje stvarnosti nepoznavanje stvarnosti liže je u stvari da ovo što oni pokšavaju istaknuti takozvani hakemije a to je el govor o O, stvar koja je bitna, narodno, da se da se na lahom zemlji, da se vlada po lahom šerijetu, i koncept sučita stvar na taguta a, jednog jedinog, a to je vladara, dok ostale vrste taguta, a tagut i sve ove stvari koje mi ovdje govorimo, znači uglavnom ja smatraju to kao da ne posti, da to ljudi nisu toliko glupi da su na taj nivo, nego glavni je problem onaj koja je na vlasti, njega treba potekvirati, njega treba skimst vlasti i zbog njega uh, o njemu samo razmišljamo, o njemu držimo predavanje, oko njega se vrti naša akida, što je pogrešno tumačenje i nakaradan pristup o uh, ovoj tematici. Što je tema, zase veliko ne otvaramo to. Uh, dalje autor knjige navodi uh, dokaz, znači za svaku vrstu i badeta. Znači kada navodi ređa uh, nada, nada, Allaho milost naravno, navodi poznat Kur'anski ajed, to men kane jerđu liqa rabbi, onaj ko se eh, nada susretu svoga gospodara i do kraja ajeta, što, što je jasno, jer u ovom majecu se razumije da je u stvari nada u, u Allahov milost, u susretu sa Allahođešanu, nada, nada u Allahov milos, da je to čisti i badet. E, također navod je dokaz, ajet, a, za, da je tevakul, osnovna sa Allahođešanu, da je to čisti i badet, wa'alaifa tawakkalu in kuntum mu'minin atihaya tako kodiko otejel wame je tavakkalallahu fa huwa hasbuh i tako dalje u kojima Allah je jasno jel navodi da stvar oslonac, osnovnac pravi čovjeka ima treba imati osnovnac je u stvari na Allaha dželešanu a tek onda može biti na određeni na određena druga stvorenja koje su u njegovoj moći a koja nisu u moći Allaha dželešana E, također ona navodi e, koranski ajet za raqbe wa rahbe khushu e, i tako dalje sve te vrste ibadeta ili i nabela da, da ne idemo detalje znači to e, ovo, ovo ja ja vam savjetim znači ovu ovu temu što govorimo danas znači možete naći tri osnovna znači preveden preveden osnovni šerijatski tekst znači bez komentara Dovoljno je čovjek u samo to da je iščitava nekoliko puta, da razumije ili čak da nauči na pamet, da može smatra da on nešto zna u akidu, da je utemeljio svoju akidu na ispravnim temeljima. Ovo je vrlo bitna stvar i vrlo krupna stvar. glavno sve stvari koje je spominute u ovom osnovnom širijetskom e, tekstu, tri načela, znači čak i bez komentara, Ma je komentara vitalno smisla da im neko nešto pogrešno, skontuelno, e, biška nakaradno ili, ili, ili manjka manka kako treba razumjet U, uglavnom znači sam komentar je toliko jednostavan odnosno sam e, ovaj tekst prio je toliko jednostavan e, jer se vraća na osnovni šerijski dokaz ana i hadisa a, ali je bitan za našu akidu i razumijevanje i razumijevanje znači osnovni, e, osnovnih temeljja akide i ako na nju na nje na ovim stvarima izgradimo svoju akidu dalju U, na ostalim uh, akidijskim tekstovima koji su učinjaci napisali, znači, možemo se očkivati da ćemo u dogledno vrijeme, ili vrlo brzo znači kako kod uči, da, da možemo znači, uh, uh, uzeti, izgraditi svoju akidu na ispravni temelj. Ovo je vrlo bitna stvar, možda me olako svatate. ali ja vam kažem, sve dok ne izgradite svoju akidu na ispravnim temeljima, A učenjanstvo danas radi uglavnom preko ove 3-4 knjige, Čete poznate ove knjige, osnovna akidarska metna, koji ih razumije i koji svoj akid izgradi na njima, može se, može se nadat velikom hajru budućnosti da neće biti predmet skretanja lijevo ili desno, ili, ili pogrešno razumijevanje, ili pretjerivanja, ili popušćanja u razumijevanju širija, mesela određenih. Znači, neke određene mesela, neki detalje, u njima ima širine. Ali u ovim stvarno koje je spominute u ovim temeljnim osnovnim akidijskih knjigama, znači u njima nima širine. Akidija je vrlo opasna stvar. I, u njoj čovjek ako malo skrene, može otići daleko. Na, može u početnom momentu bude jedan, dva stepena, a poslije to odvede čisti dalalet. I zato je vrlo opasno, i zato je vrlo nezgodno. E, znači, i, nije, nije dobro da svoj islam, svoje razumijevanje i vjeru izgađujete samo na tome što odijete e, slušate predavanje gdje šta stignete. Ovo je priča o Fiko, ovo priča o Ađo, ovo priča. Sve to bitno. Sve to nama treba. Sve to je stvari bitne za naš život kao muslimana. Međutim, ako, ako akidu ne izgradimo na ispravnim e, temeljima, česta stvar i sasvim normalna stvar da, da možemo za godinu, dvije, tri, pet godina da se promijenimo u mnogim stvarima, da, da je jedan, jedan period u životu da primjenjimo i razumijemo isto na jedan način. Poslije toga dođe vrijeme, mi dosta često na ponašamo, dosta ih shvatimo određen stvari, zašto? Zato što smo kao da smo neko otkrića, otkrili nešto novo u svetu pa to ponovo živio. Pa Kona gara da nešto opet za 5 godina, za 10 opet neku, neku novu drugu viziju tomačenja islama na nju i tako dalje. A to je belaj. To je belo. Načemu pa sve govorimo, obučimo suman, a, a ovo se zna 10 metara dajem ja. nas imam i među dajama znači našim dajama kako kažem. Ima ljudi se mjenjaju. Prolazije kroz određene faze, znači i dajje su ljudi. I oni traže znači, prolaze kroz fazu u periodu traženja širijskog znanja, prolaze kroz određene faze. Znači te neke faze, ponekad te faza ima 4, ponekad 6, ponekad 10, kako ko, je l? I šta bude bela belaja ako taj daja od prve faze počne da priča i tumači islam. Pa onda kak on progovori dokoju fazu, tako i onaj džemat koji ga sluša sa njim i on sa njim. Danas svaku, sutra, nakon. danas e, ona topova prema islamsko zajednici sutra ne smiješ ništa protiv nje od fitno praveš izašao džemata. E, sutra naj najgori su tekviroci, pretra tekviroci pa dobri, blisko sam na I tako redom, znači a džemat sam sa njim. Hajmo, ha, sad lijevo, sad desno. Sad lijevo, sad desno ili kako koji naiđe ovaj daje na, znači e, nažalost na to toga imamo praksi. određene daje prolaze kroz određene faze sazrijevanja i to je za njihovu ličnost islamsku sasvim normalna stvar al nije normalno da jedan islamski džemat jedna dava naša saha da se ona takođe sa njim menjanja prigodođuje tođođaje i naravno nije to problem samo kod nje taki džamata imamo desetak jel i doći se koliza neki džamati hošu u treću fazu a neki u prvoj fazu pa nikako nije ni u skladu oni gledaju vakovinako. I zaista na što je velik, velika, ono što je, što je ovdje rješenje, rješenje u stvari da, to je stvar ća, Račana daje, da daja koji prođe ove faze, znači, sazri u svom znanju. Sazri u svom znanju. Znači, ustabiliji se na, tuma, na razumijevanju vjeri, pozdanom, ispravom tumačenju vjeri, i onda izlazi u etar i priča o vjeru. A ne kako šta god, šta god čita, odmah iznosi javnost. Gdje kod koji knjigo otvori, odmah iznosi javnost. Kako koji ime celo krenuo, odma ajmo u javnost. I kako narod što što kaže, neki ljudi kako kako veće knjige veće ovaj čitao, sve sve drugačije drugačije pričao vjeru. I to je onda pelana sane nana. Načemu nama treba ljudi, znači, nama treba daje, toliko pouza, znači koji su sazreli smo u znanju. Prošli su oni, je loni, oni faze učenje, traženje, to je to je njihov privatni život. A da na dožu znači koji koji će 20 godina na pričati o vjeri onako, znači u prvom momentu pri 20 godina dan danas priča je vjer, o vjeri onako kako je prije 20 godina pričao, znači istu priču imao tomačivanje, pogotovo apideski stvar i menheđ. Znači, e, i ako daje takvu stvar priča, znači ne mijenja suti ti stvari, znači možemo reći, zato za daju da je zaista sazrio, da je zaista sazrio, da je to vočka s kojim možemo piti i jesti, od kojima se možemo naslađivati. Ako on, je, ako on je sad zelen, sad crven, sad ovog, sad... Znači onda to je dra, blag i bela u našoj davi i, i zato za imamo ti nesporazume, ti problema. Jel? koji se često vraćaju i na same da, jel? Pazi, ovim da nešto neko da proziva on mi to imamo u stvarnost, jel? I nije cilj da, da se ne upozora na ovog, na onog, nego, nego činjenca da imamo sa te strane, e, sa te strane imamo, znači, određenih e, trzavica, nesparazuma i one će trajati. I, e, i ovaj, zaista, jel, ovaj keramete, oko od vas uspije svoj, u svojom ubelaju, jel, da, is, da ispliva na onom normalnom, onom pravom, jel? Jer ako su, jel, ovi koji vas uče i vjeriti, oni prolazi kroz ovakve stvari i, i stvari naklizavaju su oni terenu i oni budu često primjeti promjene i mijenjanja, onda, jel, šta očekiva za običnog brata koji od njih uzima tumačenje vjeri, i vjeriti i sluša njegov, znači, tumačenje i nije stvar galame na dersu, žestine i oštrine dersa, znači, nije to nego je e, stvar ispravnog razumijevanja zasnovana na šerijatskim argumentima pouzdan brato po, koji se računa pouzdani učenjaka ovog umeta znači, na, koje koji koji znači e, stoljećima, stoljećima prenašeno znanje ispravno znanje od od umeta do dan danas kad se na to mu e, jedan znači jedan ada, ada, ada misionar znači on nam stvarno ima šta ponuditi i onda ga možemo u, u tome slijeti ali opet sve da skratim priču el Ovo što sam malo prije rekao, znači, ko prođe ove šarija, akideske metnove, tekstove koje sam ja naveo na samom početku, taj četiri, ko prođe njih i razumije ih u, u vašim džematima, u vašim predavanjima, jel? Znači, ne, ne, ne može na njih plahucat, ni, ni ovaj daja, ni ona daja, ni onaj koji dođe, jel? iz iz džemata, ni džemata neonako dođe iz iz Teksvirskog džemata, da neonako dođe iz sele, Selefijskog lijevog i desnog džemata Svetonkoi, no znači ne utiče plavo na tebe u sušinskim temeljima tumačenja vjeri. I to je vrlo bitna stvar. I zato vam opet znači naglašavam stalno nonstop, znači na, nastojte potruda se da prođete u svom džematu, u svom učenju začavanju vjeri, da prođete, znači ove akidetske metnove, akidotske osnovne širijske tekstove, jer su one bitno za vaš razvoj. U fiku čovjek može pogriješti, u fiku može biti djahil. Pa jedno radi, pa sazna drugači. Možemo jedan daje ajo fiku donijeti e, na osnovu svog e, učenja i znanja da, da je da je ispravno Miše je odjeo me sad tako i tako, a, a recimo četiri 5 Miše ima potom pitanje. Pa pa čujemo drugog dana, jednog dana ispituje ima jači dokaz. U tome je el što vam kažem, ima neke širine kad ko, kad sad znaš kojim meselom da ima onaj da, da jači dokaz ti njut slijediš idi. Ali u Akhidi ne možeš ti danas, jel sada si nagio prema sufizmu, pa si prema tekviru, pa si sada prema šarizumatorizmu, pa si prema ovom, prema onda te najbolji sve te vrste, ili hariđizmu, ili tako dalje, ili džahmizmu, ili racionalizmu, da stavi mozak iznad svega ovog, da je on taj koji procenjuje njemu šta je ispravno šlama, šta nije ispravno, kako se tumači, tumači, i tako dalje. Znači, a sve se to može desiti i sve to priroda razvoja čovjeka razumivanja vjere. A da bi se toga riječio, jel, najbitnija je stvar akideske osnove i temelj uzeti ispravno. I zato je to prva stvar koja se uči, koja se izučava i na njoj najviše vremena treba utrošiti i uložiti. A opet se vraća, znači, ova ova zaista, ova tri načela, a, ona su vrlo bitna stvar i vrlo krupna stvar da čovjek razumije a, zašto Gala Žeštanu stvorio, šta je smisao njegovog, činjenja svih ovog što činimo imalaš od posta i od Ramazana i od Hadža i od, od vanjskih izgleda naših sa kojima ispoljavamo mislim, šta je smisao toga, što to radimo kad to shvatimo našo znači, na se to u osnovi vraća to je krupna stvar u našem razumijevanju islama naravno ovdje govorim u smislu da se čovjek izdigne iznad tradicije iznad tradicije naravno u, u, u smislu tomašnja tradicije, znači mi nismo tradicionalalci nego mi muslimani koji slijedi ono što došlo u Kur'anu i Sunnetu a ne tradicionalci koji slijedi ono što došlo od babi, mame i didi pa makar se ne slagalo sa Kur'anom i Sunnetom to je vrlo bitna stvar i gostime narašisti uvijek će imat belaja i najžalosnija stvar je da imamo da imamo studenata koji studiraju jel fakultete odreženi Dobrih studenta, jaki studentata i čovjek završi fakultet, a nije skonto osnovne stvari, da može razdvojiti između adeta i, i baadeta, između novotarije i suneta. I da je to konjeg još uvijek nekako tu je to negdje. I ako radi sunet, to mu čini fitno, ako radi novotariju, to je u sladođe mata. I 11 konta, a on završio fakulteti. Jel, to je zaista Belaj, znači, ne zna, ne zna šta je, a, znači, razumijemo da daoši fakulteti dobro razumije tu, a, tu oblast, specializaciju koju specializiru, ali da nije, nije zdvojio vreme da skontaju osnovne stvari iz šarijeta i da na tom izgleda svoju vjeru, znači, to je Belaj za njega. I da se onda prilagođava, jel, sredini, te porodici, te, te ovom, te onom, a, sve u smislu, jel, sve, a, svemu daje drugom prednost, osim onom ispravno što je, jest vjera. Uh, šta je ovdje vita stvar? Uh, Zabavno je znači musliman je onaj koji treba da sebe prelagođava šarijetu, ono što je vjera i šarijat. Svoj život, sebe mijenjaj, mijenjaj svoju okolinu, mijenjaj svoj fakultet, mijenjaj svoju porodcu, mijenjaj sve usklad sa šarijetom. A ne da se, da se mi mijenjamo, naše razumijemo mjere, je s pram sredini u kojoj živimo. Nešto se ljudima ne sviđa od vjeri, pa mi kada dobro, ajde ućemo, ostavimo, nije mudro je smudro. Pa drugima se ne sviđa ovo, pa i to ćemo ostaviti, a znamo da je to od to treba živiti. I tako da upadnimo u razorazne stupice gdje ostavljamo i prikrajamo šerijat sve onako kako odgovara sredinu koju živimo, a u stvari treba biti obrnuto. Osnova je da se uspostavlja šerijat onaka kakav jest. Ono što je sunnet, ono što je važiv, to je to je od islama. Ono što je notarija, toga se čove kloni na, na način kako se treba kloniti a neka da da postane jel, da postane u stvari da on sebe prikraja sredini u kojoj živi zbog je zbog određenog šičara dunjalickog života i tako dalje. Elena da, Neseda na dodatnom pahu ovdje znači autor dalje navodi e, dokaze argumente iz Kur'ana i Suneta recimo da je da je zebh odnosno klanje kurbana da je ibadet pa na odjelak poznat kuranski ulina salati i v nusuki Pa znači, čovjek Muhammed reci da ste moj namaz, majca su moji obredi, da jeste su moje obredi, moj život jel, i moja smrt. E, su, samo radi Alage Shanu, laša rike legu nema njemu, je l sudruga, suparnika. I Kur'an kaže sa arabijem, i klanje Alage Shanu, vanhar i koli kurban znači njemu. E, Znaci klanje kurbana, neko mimo Alage Shanovu je čisti širki izvodi čovjeka iz islama, klanje kurban da čovjek zakolje kurban bilo kakvu životinju da zakolje džinu širk i zato su sirbazi, zato su sirbazi čini kufar, izlazi iz lama zbog čega jer njihov kontakt sa džinima da bi džini činili u šejtani uslugu za sir koji pravi, oni moraju učiniti djela kufra ili širka. Od tih stvari su prvenstvo klanje kurbana. Sa sve normalna stvari čak aj čak sirbazi traži i od onih koji mi dođu kao pacijenti traže određene usluge da razdvoji ženu, da, da, da ne da na fakke ovom, da onaj pobudali, da ga uništi, da ovako onako, što imamo danas u praksi. Sve to da bi šeitani učinili uslugu sihrbazu, sihrbaz za uzrat mora učiniti kufr i širk, da bi zadovoljio džina, poglavicu džina koji upravlja sa ostalom ekipom, koji naredi da rade te stvari upravljenja sihra. I, e, stvar koja, ja to ste čuli, dobro vam je poznata, u kontaktu sa džinima koji a, koji a, upokori sebi za za činjenje određenih usluga sihra znači sirba čini stečtu džinu klanja njemu dva rekata namaza njemu klanja dva rekata namaza to su sirbasko si činili telbu i vratili se alau džalšanu vjeri uspelo se izvući iz toga a to su rijetki priznavao se i stvar da se rad malo sto činjaca tome pisalo gormo znači istvarnosti da su sirbazi znači veliki sirbazi koji sto, znači, oni imaju svoje a stepena ljestice znači imamo ove ovaj, prvu ligu serbaza koji su na višem stepenima, imamo i malo niže, ima početnike i tako dalje koji koji svim oblasima života. znači oni koji se izmukli od toga priznavali koje su zvrste kufra i širka morao ratiti činima da bi udoblje da bi on jelu da bi ono pokorđeni određeni određeni šejtani njima da radi određene stvari sihra. A šta je u stvari šta, šta to ima veze s našom e, tima? To je ono što mi govorim, znači to je taj kufar i širko koji govori koje čovjek treba čuvati širk koji se treba čuvati. Šta je cilj, prvi cilj šeitana? Šeitana koji je znači, tražio da lažeš anu, da, da mu odgodi do sunnjeg dana, da nas zavodi, da i nas što više ubede sa sobom u džehennem. Šta je glavna stvar? Prva stvar na koji, na koji, na koji šeitan e, i džini šeitani, kjaferi, navode ljude. Prva svako koji navodi je širk jer obično uh, pa kufra te su vrlo rijetki ljudi ali širke glavnastva. I tu, ako uspije on dalje ne treba ništa. Može dalje ne mora pa pa se Ako, ako, ako uh, uvali čovjek kao širk, on njega prepusti, on može raditi bade kako hoće, a on širk čini. I to se znači prva stvar. Ako ne može širk onda ide na, na onda da ide na one manje stepene druge stvari određene harame i tako dalje. što se poznat. Kod ne. Ako ne može ništa, onda te makara odvodi od tog, znači i na kā ime navodi sedam načina kako šetan čovjeka zavodi i odvodi e, od, od pravo puta oslijeđenja onog što treba da radi. E, e, znači, najmanju stvar, što, što ako ne može ništa šetan da te uradi, ti se svega držiš, razumio si šir, i, e, radiš i baditi kako treba, klonio si se i nevo i sve ti šest, sedam vrsta, na kraju, šta ti, šta ti šetan radi? Zavedete stvarima da radiš takozvani, jel, fududu, e, ja, malo, radiš neke stvari, Nešto, je eto, ovaj, dozvoljene stvari, dunjaluga. I puno vremena na njima trošiš. Što da te odvede od da te odvede od hajra. Pače će ti, jel, reći, pa gdje mogu Pa joj stvora, ne, ponoš, bolj, malo bolje stvoriš kad je vidim. Pa onda i od tepi, pa onda i od kuće, pa onda što ne bi izveo ženu, jel? Ono prošite, jel? Tako je vidio ljudi, Da radi davi. Pa što ne bi vas daja neke stvari, sad nešto okolo, stvarno to je dozvoljno, halal je to, ali te odvodi od korisnijih stvari, da ne bi koga pozvao na hajr, da ne bi više i badeta radio. Znači, najmanju ruk što nam še jedan radi je to, da znači, danas zaokupi e, dozvoljenim stvarima koji radi, o kojim nimamo hajra, stvarno da idete, nema ništa o tom. Što, znači, zato što nije uspio u ostalim stvarima, a ono ko uspio u ostalim stvarima, jel, onda on većim belajima, to je već jel, druga, druga liga, jel. Dalje autor ode navodi zadnju svakoj navodi dokaz za ibadete, a to je u stvari jel nezer zavjetovanje Allahodžanašanu, odnosno što znači nezer da znači se čovjek zavjetuje u ima Allahodžana da će uraditi neko neko djelo, Pa imamo znači da uradi neko, neko dobro djelo poslušno se Allahodžanašu, a ima može čovjek zavjetuje da uradi i da uradi nešto što je griha prema lažoj šanov, pa zato u poslednjih sam svana u vredostnim hadismama kaže jel... kaže men ne vera an yutia allaha fel yutia, kaže ko, ko se uh, zavjetuje laž šanov da će biti pokora laž šanov određeni, znači konkretni badaću rad, neka, neka izraši svoj nezak, neka bude poslušan laž šanov, a ko se zavjetuje laž šanov da ću raditi haram, znači, znači nije mu dozbiljno da, da to uradi bilo koji haram ili gri ili tako dalje. Kada govorimo ovdje o zavjetovanju, e, jedna vrlo pitna stvar da naglasimo, znači, e, iako Allah Žešanu kaže u Kur'ansku ajatu suri el insan, kaže, jel ju fune bi nedri, jeha fune jomen, e, kane šeromu satira, Allah Žešanu kad na ovom mjestu, sa ovim ajetom, u stvari hvali ljude koji kada se zavjetuju da će Allah Žešanu rad neko dobro djelo, da izvrše to. Allah Žešanu na ovom mjestu hvali. E, e, s čime se el, s čime se jasno stavlja do znanja da je u stvari nezr, eh, odnosno zavjetovanje, da je to i badet. I ako se čovjek zavjetuje nekome drugom, mimo laža šana, da je učinio stvari širk, a to imamo u praksi. Da ljudi evlijama se zavjetuju ili oni koji uzbu za postrednike izbrišenja laža šana, zavjetuju se da će uraditi određenu stvar ako se desi ta ta stvar kao što imamo klasičan primjer kada, kada se zavitu, pa kaže dođe recimo kod, kod kabura nekog evlije i kaže ako i recimo primjer radi moja žena koja ne može deset godina da zatrudni ako ona zatrudni jel i bude mogući da zatrudni i da rodi djete ja ću dati, zakljuću za kurban te i te stvari, ja ću dati za ovu vjeru tu i tu stvar od imetka i tako dalje šta je ovdje reči, znači zavituva se nekome mimo Allaha Đelešanu Naći zavij se čini prema Alau džeshanu i to je to je smisao navođene ovde zavjeta. S tim da ovde naglašava ona jel što se tiče zavjeta kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodosnoj je bliže muslimu svom sa hiju. Kaže nema inahu lajeti bi kaže zavjetovanje uglavnom ne dođe sa hijrom. Zavjetovanje Allah džeshanu ono ne dođe sa hijrom. U našo hadisa kaže in nema yustahreju min al-khair. Kaže zavjetovanje su uglavnom izlawači od škrtica, škrtih ljudi. Što pa zato to ono jeo ako ti meni vraćaš ovo ja što bi ovo jeo. Znači pravi taj račun sa Lahonđelšano. Ako ti meni gospodaru rel izlijeći kišjete, poi pa očel malo više klanja nekstera. Ako ti meni vrać baš ja ću dati sadaki. Ako ti meni gospodaru moj leješiš mog belaja, poi oču rod obojno. Znači tu ko tu radi, tu radi krti ljudi. Znači u osnovan to neće uraditi. Nego ona mukavn, jel? A ti meni, a I jel, zato kaže poslanik sa sam, znači, vridozno, a visu, znači, da zavjetovanje ne dolazi sa hajrom, i glavno to radi škrti ljudi, koji je teški ljudi, koji samo sebi, jel, često ne, ne žele hajra. Hedanem, ne izjednadoljim oko ovoga, e, suština ovog, ovog prvog, ovog prvog osnova, prvog osnova a, o kojem govori, prvog načela o kojem govori Mohameda Madal-Lehab u ovoj, ovoj kratkoj knjizi, je u tome, da u stvari pojasni, kaže, znači, sjećat se da je bilo, znači, mare fetullahi, fetu edito poznavanje Allahi Žešanu, sad sa argumentima da ukazate, šta znači poznavanje Allahi Žešanu, znači da znamo ko je Allahi Žešanu, šta, kakve imamo mi obaveze prema njemu i što nas je stvorio, što je ovdje ukrad koje je pojašnjeno u ovim, odnosno, na kraju su spomenuti, jel, vrste ibadita koji, koji, ako čovjek učini, jel, ispoljava nekog ima Allahi Žešanu, da, da time čini iširke. Sada dolazi, znači, ova druga, druge dvije oblasti, osnove, temelja, a to je druga, druga, drugi temelje, kako da vodi sama autor, Karimare, Fetodin ili Islam i Vedila, poznavanje vjere Islama sa argumentima. Neko će reći pa, jel, da nije muslimani, jel, to što sam na to da mi treba učiti, jel, ovaj, šta je Islam, jel. Nažalost, jel, to je zaista, jel, žalostna činjenica, da mnogi muslimani, jel, većina muslimana, zaista treba sjest i da izući sam on šta je Islam a danas povode autor je ove knjige je nađi li, vrlo lijep način a, konkretan je zgrovit inače Muhammed ibn ima imao je tu a, tu dobru karakteristiku da o svemu što je pisao i govorio da je znao je zgrovito i kratko pričati i govorti i pisati znači nešto što, što, je, što je karakteristika hadisa poslanika sallallahu alajhi ve kada kaže poslanik sada nema U ti je vam je ključna reč data, mi je sposobnost da sa malo reči kažem puno stvari. E tako i ovaj autor tri načela i našim drugim knjigama Muhammedom Vehhab nači imao je tu sposobnost. Vidite ćete inšallah kad budete izučavali učili knjigu Kitabu Tauhid, znači koja je u suštini to su samo ajeti i hadisi koja ima tih nekih šestdeset poglavlja koji govori od najbitnijih stvarima o, o kufru i širku i, i tako dalje, ali znači, ali jako je zgrovito i koncentrisano suština i najbitnije stvari. E tako i ovo ovdje. Pa ćemo ovdje samo izčitati znači, ovo kada on govori jel, o ovom temelju, znači poznavanje vjere islama sa, a, a, sa dokazima, kaže on dalje, kaže, a, šta je islam kovo kaže, uvoj isti islamu bila like, bitav hid. Kaže, to je predavanje. Islam je u stvari predanost i predavanje Allahu Želešanohu sa tevhidom. Nije tehhidom, nego sa tevhidom. <laughs> kaže, im ti jadu lehu bitaati i pokornost njemu, poslušnost njemu sa taatom. A ta u stvari je znači e, e, nedvojbena, nedvosmislena pokornost u što je došlo od Alaha Želešanohu. Od njegovjeriti. Naci nema filozofiranje vjeru. Najveći je problem kada mi počnemo filozofirati. Određ dođi po, po određeni propis i e, ja nam je kodan e, jasično dokaz za kojega, a onda, a to je a to, a to je šitanski pristup čovjek. Onda on napravi filozofiju kod toga. Pa jel to obitno, nije to bitno. Jel to sad mudro ovo doba, jel nije mudro? Jel se to slaže sa ovim drugim koji baš ne rade tako, Ili se ne slaže? I onda postanemo islam filozofija, a kad postane islam filozofija, onda on u praksi i ne živi pravi islam. Nego u me sve nešto, jel, što kažemo, more i bit bit ne, bit ne može, može, tako, može i jes tako, može ni tako, ima tu kada je širina, Islam je jako široka, ovi, ovi, a ovdje se sve, sve kada nešto, nešto ne, pa, rad i tani, A islam je širok, jel, imamo razne islame, ima lezijski, saudijski, imamo naš bosanski kruška šljiva, imao tam, da, ima ovo tam, ima nešto. Sve to, islam, sve to širina, i u tom ima širina. Kod ko njih može biti nešto ha, ha, haram, a kod nas to kako gledaš na stvari. Pa što je, je samo filozofiranje, samo pametovanje. A kada se vratimo na jasne argumente, Kur'ana i suneta, znači, što kaže, razbije se sve te gluposti što ste pričali i postoje stvar jasna ko dan. Međutim, je, ovaj običan čovjek nema sposobnost tako nešto da uradi. E, zato, zato što ga opsije da onaj koga opsije da e, zato što živi u takvim okolnostima i sredini, je l, da nažalost sam sebe optereti sa stvarima i posjednemo vjera čista filozofija u mnogim stvarima, je l. Mnogim stvarima od jednostavne stvari napravi komplikovane, od, od, od komplikovane želi da napravi jednostavno, a ne može i pobrka stvari. I nažalost toga imamo u stvarnosti. Uh, kaže dalje autor knjige kaže uh, što objašnjava što je što je islam znači na što kaže da prednost da idu kaže pokorovati Allahu kaže da rata mene širkovi agne uh, odricanje širka i mušrika i kaže uh, islam ima tri meratiba ovo se lata merativ ima tri stepena koji su stepen kar islam ima ihsan koje je islam ima ihsan kao što je došlo poznatom hadisu Džibrila tako se zove taj hadis o Džibrilu i kaže, "Vo kullu mertebeti svaki ovaj svaki ovaj stepen islama, imana, ihsana ima svoje neke, neke temelje, neke osnove na kojima je zasnovan." I onda je krenuo da spominje te, ali sve su ovo stvari hoće da poznate, hadis koji su mi vjerovatno često puta slušali, ali koji ima možda u prvom momendu izgledalo nako je su više ovaj suhoparan hadis i su suviše nako je Ne vjeruj da pažnim da na njemu posvetimo toliko stvari, al osnove odna griješmo jel. Pazi, hadis o Džibril, kada, kada dolazi uh, Džibril u liku čovjeka, kako točno pred svakog hadisa, znači sa jako je u crnom kosom i jako bijlom odječom i kada, kada dolazi predpostanika postanika, sa lan sam i e, sjedamo na koljena i približio svoja koljena i prisudio uz njegova i pija taga. I pita ga, znači, ove tri stvari. Šta je Islam, šta je Iman i šta je Ihsan i o znacima, Taj hadis, on nije slučajno naveden u onih 40 hadisa, nevevije hadisa, iako kažu 40 nevevije hadisa, u stvari ima 42 hadisa, tak. ali tako je ovaj, lakše izdovaranje. E, nije slučajno naveden taj hadis među prvim hadisima. Da je to stvari e, osnovni, jel, a, taj, Islam izgleda na to tom hadisu. Porazumije taj hadis. U stvari mi je ono što učimo mekteba na Ivanu sa instalacije ša, šarte to su stvari nasva na tog hadisa. Ikstao također znači da se mana tom hadisu. I u stvari ovo sad što ode na vodi autor sve se vraća na taj hadis, a mnoštva ajeta hadisa drugi ukazuju sa te znači sve te stvari koje spominju u tom hadisu. Helen bese ono što nas vodi znači autor ode navodi znači kaže da je pet e, islama znači da govori o ruknovima islama. Uh, znači to su oni poznati pijet rukunov islama, šehadet edlaj ilahidlaj, ovanne muhamdu rasulloh, uh, oj iqam, znači poznata dva šehadeta, uh, iqam et salat ne klanja namaza, nego, kako ono kod nas volim, prevodilo, održavanje namaza, tako. Šta održavanje namaza? Znači, nije klanjanje bilo kakvog namaza, nego namaz onako kako treba klanjati, onako kako je prenešen, skrušeno, ponizno, da ima fajdu kod tebe, da budiš drugačiji poslije namaza nego što je bio prije njega, Mese, kaže dalje jel, e, i ta uzagdavanje zekata post mjeseca Ramazana i obavljanje Hadža onom koji je mogućnosti da, da obavi hađ. Znači to su poznati pet ruknova Islama, ono što je bitno za nas znamo, znači ne može čovjek biti musliman, a da nema prvi rukn, oko toga nema razlijedan meću njačima, znači to je pojić maočenjaka. A, s tim da odma naglasimo, ljudi koji se rađe kao što smo mi, koji se rodi od roditelja muslimana, jer oni trebaju šehadet izgovoriti da bil muslimani. Rodi se mi, otac i mati smo a, muslimani. I mi se rodimo, jel, kako, kako saznajemo što je oko sebe, jel, što je ove planine, što mi, što škola, što je gore Dali smo tad u tom dobu, kada saznajemo okolnosti oko sebe, život oko sebe, dali smo dužni izgovor šehada da bil muslimani ili nismo dužni? Nismo. Nismo dakle jasni. Nismo dakle pak te nemoj sviestni. A jesmo znači nekad poslije? Ne, ne, ne. Liziu, nikad. In, Nismo uopšte. Nismo uopšte. Rođeni smo kao muslimani. Svakako naše ona mama ono dok nas beško, ona ne lajela hilalala i hrila ono, kutu finans uglavu. Izgovorimo to od malena. Ali šta je ovdje bitna stvar? Znači ovdje kada govorimo da je ruknu šehadeta, ova dva šehadeta, to je ono ko prima islam. Koji je, je naši rodio se, odrastao kao nemusliman, kao kjafer, kao ulah odrasto i oće primiti islam, znači onda on, on znači bez izgovaranja šehadetao ne može biti u slimanu. A mi koji se rodimo od roditelja muslimana, i ne samo to, osoba koja se rodi od jedni od jednog roditelja koji je musliman, bilo muško ili žensko, većina učenjaka je na stavu da je ta osoba, čak neki spominjuju i učenjaka, da ta osoba se rađa u islamu i da se, da se smatra i uzima kao muslima. Ako jedno od roditelja muslimana, što kaže za to, jer islam jaluvala i olale, islamca uzdižene, uzdižene se izna islama. Znači, je, znači rođan jedno od roditelja kao musliman automatski se pripisuje islamu i muslimanima. Bio kao nađeno djete, izgubljeno djete ili ili odraslo sa tim roditeljima. Ono što je bitno da znamo, znači ovdje kada govorimo o ovim temeljima, znači, to se uglavnom, znači ovih ovaj temelji se ne odnose na nas ovaj prvi šrt čehada ali se odnose ovi ostali ruknovi je šehadet svakako velmi izgovaraju u toku učenja, u toku mekteba u toku klanjanja namaza svakako imamo šehadet u toku klanjanja jednog namaza ima, učimo šehadet ali a, ovdje je jedna vrlo bitna stvar da naglasimo a to je da, a, da, da, da je, znači, većina učenjaka na tom stavu, ispravljan je to stav da ostavljanje a, znači, a, prva, prva bitna stvar znači, ona je ko negira bilo koji je od ovih ruknova islama negira ih. Znači, kaže, nije to vađi, mi nisu to ruknovi slama. On je automatski kafir koji je maočenjaka. To što znači u svim fiskih knjigama. Ona je ko negira, da je namaz vađi, ne mora reći šutno, da je vađe, da je post vađi, da je zekat vađi, da je ha hađ vađi, ili fapsko, hanefi Ko to negira, pa makar obolju hađi, pa makar klanju, makar što kažem naustaju s koštici, on kafir. Sloši su na tome. ko negira jednu od ovih pet stvari, da su važibi farzobi ili ruknovi islama, on je kjafir. Oko toga nema razilaženja. Razilaženje oko toga, onaj ko priznaje da su to sve važibi, ali u praksi ne radi neke od ovih stvari. Što se tiče ovog prvog, znači rekli smo, onaj ko se rodi u islamu, ne je potrebe da, da tražimo njegov izgoći adet. Druga, oko namaza je veliko poznato razilaženje, onaj ko ne klanjao, namaza, je slimal musliman ili nije musliman? O tome je smo jel, čuli i pitali i slušali milion puta i opet ćemo se vratiti i pitati, ostaće taj razilaženje do sunnijih dana. Kada sunce izađe, odakle? Sa zapreli, sa istokaj. Sa zapreli. Ostaće ovo razilaženje. Ostaće ono, da je da, su, da je da su jedan meze bio na ovom stavu, da su tri mezeba bili na ovom stavu, da je Buhanife rekao, znači, za, za ono ostavlja namaz, kod star Ebu Hanifi i učenjaka, većine učenjaka nefijsko mezebatobe, da on, znači, ostavljanje namaza, kažemo ostavljanje namaza, nekako je nikako. Tvrdi za Sliman i kaže da je namaz vađen. Znači, Ebu Hanifi, znači, tim nije izašao iz Islama s tim da se ne ubija, nego se zatvara u zatvor sve dok šta? Dok proklanja ili dok Nestor ne umre u tom zatvorcu. Dok kod malika i šafije također nije onaj ostavljanje namaza ostavi namaz, neće da klanja. Potvrđuje da je to vađi, potvrđuje da je vađi namaz, međutim ne klanja ga. Po noći šafiji i maliku, znači on tim dijelom ne izazi iz islama, s tim da mu se naredi da klanja, ima unutar meseba razlijedlaženje dalupce, da da je sljedeći prvi namaz za koga klanja ili ne klanja, ili tri dana mu se da da proklanja, ako neklanja ubija se. Ubija se. I po maliku i po šafiji, imaju doklad za to, hadisi. Dok Imam Ahmed smatra da onaj koji znači, potvrđuje na namaz Bažib neće da ga klanja tvrdi da se musliman, neće da ga klanja da je to dijelo Kufra, tim izlaz Islama. I da se ubija, ubija se kao kjafir, dok se kod Malika i Šafije ubija šerijaskom kaznom, ali se okopava muslimansko mezari grupe. Kod Šafije i Malika se znači, ubija kao muslima. Jer je to širijeska kazna na Dunjalku. Kod imama Ahmeda se ubija kao kjafir i ne okopaje su muslimijansko mezarje. To, to je nekog osnovna zidlaženja kod, kod imama Četiri meza u pitanju ovog. I ovo je krupna mesela, nije na cilju, ono govorimo. Ali ostali ruknovi, post, zekat i hađ, većina učenjaka ovog je na tome da onaj ko ne izvršava ništa od ove tri stvari, A ima rezbona namaza, fal boša hada to ni ne govorimo. Nači da on sa ovim stvarima, ako tvrdi da su važni, smatra su važni, ne izlazi iz islama. To je vrlo bitna stvar da razumijemo. Nači ovdje ono suštinski što je sporno kod kod muslimana je namaz stvari. I kod namaza se najviša bitka bije. I zato je on krupna stvar, i zato je najbitnija stvar kada nekog davetimo, pozivamo islam, šta da mu govorimo? Da ne puši cigare, tako. Ne vraćo da počne klanjati. Najbitnija zvar čovjeka navedeš na klanja. Naravno, nakon razumljenja Tevhida i Širka i ono objasnući te stvari. Ja. I čim povjeruju laži šanu kaže da vjeruje, da je on najbolji, naravno, ne je odmah najbolji u svojoj duži, najbolji mu sniman, ali nema ima namaza. Znači, navez ga da klanja namaz, time si već odmah, si, što skada, 90% stvari ti odradi uko njeg. Ona kao klanja namaz. Odmah možeš lahko priđi ostavi ovo, da ostavi harame, da radi druge važbe, jer kako ću, tada ne radi ovo, da radi ono i tako da. Znači ključna stvar i nije slučajno da se mnoge stvari vrte oko namaza kod onih koji su rođeni kao muslimani. Znači, govorimo onih koji su rođeni kao muslimani. Uh, autor, jel, knjige ovdje sad dalje uh, navodi, ovdje, uh, navodi jednu najbitniju stvar, to je stvar tumači sa šta je šehadet. Šta je to šehadet? La ilaha illa la. I dolazi ono najbitniju stvar koji mi kao Usman znati, šta znači la ilaha illa I nažalost, ja vremena, ja ću biti prisnjen da ode prekinem uh, i da završimo ovo predavanje sa ovim. A, I da znači, privedem kraju Usmane, kallahu me vajan, kaša dan lajnita, saka veliko beleg. Allahumma salli, ya la Muhammed, ya Rabbi salli, ya lehi wasallim. Allahumma salli ala Muhammed